Aquest imarç l'Ajuntament de Tiana celebrarà el primer ple ordinari del 2012. Entre els punts de d'ordre del dia destaca la presentació dels nous preus públics de la residència sense brià. El govern local proposa que l'increment pels tianecs i tianenques amb més de 5 anys d'empadronament no sigui superior al de l'IPC i que el de la resta d'usuaris es situï en el 5%. L'actualització de les tarifes tant per la residència com pel centre de dia es presenten després que l'empresa concessionària del servei i l'Ajuntament s'hagin reunit en diverses ocasions a dels últims mesos per tal de solucionar els problemes de pagament de les places concertades per part de l'administració pública. I és que l'increment dels preus s'ha justificat amb la possibilitat de mantenir un compte de resultats positius que garanteixi la capacitat per fer front a les incidències que es poden produir a la difícil època actual. Així ho ha comentat el portaveu del PCC Héctor González. Nosaltres seguim amb, amb la tònica general, el que volem que quedi molt clar és que les pujades no siguin excessives, i, evidentment, que, en tot cas, eh, afavoreixen el, el, els personatges amb a satïana, naturalment. És una de les exigències que amb, amb l'empresa doncs, sempre s'ha tingut, per tant, és un dels temes amb els quals doncs, posem l'accent, això, ho, evidentment. A la línia de les mesures preses per reduir la despesa de l'Ajuntament, a la sessió plenària d'aquest mes de gener, l'equip de govern porta a votació la separació del Consorci de la Televisió Digital Mataró Maresma, ja que, segons han apuntat des del govern, durant aquests anys l'aprofitament que la població tianenca ha tingut dels serveis del Consorci ha estat força limitat. Tenint en compte que hi havia un deute acumulat bastant important, hem de comptar que pràcticament tot el 2010 es van deixar de pagar les quotes, per tant, era un tema de reducció de despesa, òbviament, i, i recolzat doncs, per una manca de retorn d'inversió, perquè, evidentment, el, el, el que l'havia tirat a canvi d'aquesta aportació doncs, era, era mínim eh? i, clar, naturalment, no, no és un tema que en els moments actuals on sigui prioritari ni molt menys. S'està negociant com tornar aquest deute i, evidentment, és un tema que ara, ara, ara no és viable. El ple d'aquest dimarts també es portarà a votació un conveni amb els propietaris de la finca de l'entrada del poble, que fins fa pocs mesos estava ocupada i que recentment ha estat enderrocada. Segons la proposta d'acord, la propietat cedeix a l'Ajuntament el dret d'ús de la finca per un període de 10 anys en compensació per les despeses d'arranjament i adequació de l'espai. La sessió plenària d'aquest mes de gener es podrà seguir en directe avui a partir de les 8 del vespre a través del 107.2 de l'FM.